Bármely elfogadható áron Ez már talán az utolsó fejezet. A régi virágzó sírkőüzlet kirakatában, Mint vörös gyászlovogó a süllyedő hajó legmagasabb árbocán, Mielőtt ez is eltűnne a hullámok alatt, Jól ismert keresztkötés. Ezen üzlet feloszlik. A raktárt olcsón kiárusítjuk. Sírkövek bármely elfogadható áron. Ismertem ezt az üzletet. Horáció, harminc esztendeje kínálja, szerényen és halkan, bizonyos nemes méltósággal, távol a reklám hiú piacától delikát cikkét, az utolsó, legönzetlenebb ajándékot, amit szeretteinknek nyújtani tudunk. Ebben a boltban nem szoktak alkudni. Nem szokták drágállani az árut, s mégis sírva fizetnek. Ez a bolt nem küldött soha prospektust, nem sürgette a vevőt, megvárta, amíg magától eljön, még a konkurenciával is megfért. Ó, nagyon! Talán legszívesebben éppen a konkurenciát szolgálta volna ki, akár ingyen is megfelelő áruval. Mi történt hát az Istenért? Nem vesznek már sírkövet? Még részletfizetésre se? Nem bíznak már egymásban az emberek? Attól tartanak, hogy nekik se vesz majd senki, ha szükség lesz rá? Az öregholdus álláspontjára helyezkedtek? Sengt mi Vagy túl közelnek érzik az ítélet napját, mikor amúgy is fölöslegessé válik a legdrágább sírkő is? Olyasmi jár az eszükben, mint az egyszeri utazóknak, meglátván a Krisztus előtt egyben épült pogány templomot. Na, ez se fizette ki magát. Vagy vakmerő spekulációkba bocsátkozott a gazda önmagát kontreminálva, titokban betársult egy bölcsőgyárba és kelengye hogy fedezve legyen, ha megint divatba jön az élet és a remény, a jövőbe vetett bizalom? Ó, idők, ó, erkölcsök! Most már nincs mit csodálkozni, ha ebben az iparban is megindul a leépítés és jönnek még cifrább ajánlatok. Keveset használt sírkő jó karban. Sírkő bérletre részletekben Átutazóknak sírkő órákra is. Sírkő húsz évi jótálással. Sírkő fenntartással tetsz halottak számára, feltámadás esetén a teljes árat visszafizetjük. Ennek megfelelően erkölcsi halottaknak nagy kedvezmény.